Займали в нашій схемі мислення якесь місце. Ми відчували себе приреченими, без героїки наших дідів. Проте і нами, і тим, хто нам заперечував, було жаль. Чогось безмежно жаль. І оцей розпач повисав серед галасу, робив нашу суперечку запальною і відчайдушною. Третя частина, дискутуючи, говорила, що все йде нормально. Так, як і вчив Ленін що при комунізмі всі люди говоритимуть однією мовою, і ця мова буде російська. Бо російський народ – це найдемократичніший і найреволюційніший народ. Оскільки Хрущов з трибуни якогось там з'їзду заявив, що почато будівництво бази комунізму, то те, що більша половина українців ще не забули своєї мови, тільки на шкоду викладачі присутні на дискусіях. Розумно усміхалися, немов знали якусь таємницю. Нечепір Петрович казав, не треба так падати в паніку. На його обличчі блукала чи то радісна, чи то іронічна посмішка. Вже років двісті дехто кричить, що українська мова і культура вмирає. Правда, ну, за цей період у неї не було можливості нормально розвиватись. Але коли простежити історію спадів і підйомів того часів Котляревського, українська мова, культура і держава розростається по Висхідній. І коли після революційний період, ну, десь до 1933 року, називався українським ренесансом, до цього, нашого часу, починається ще один підйом. Наші з вами дискусії – це лише початок. «Талінський період – це страшне випробування, але якщо після нього український народ не зник, то вже й не зникне, як би про це хтось не мріяв». Не дуже товтішними виявилися наслідки цього найстрашнішого, як він казав, випробування. Але була пізні година, університет зачинявся, і дискусії відкладалась на наступний четвер. Наступного четверга в актовій залі білого корпусу було повно людей. Ви не знаєте історії. Ви не уявляєте, що таке мова і культура 50-мільйонного народу, щоб згодитись на її зникнення. Ми вчили історію з першого класу. Та то ж не історія, то брехня. Але ж історія – це наука. Товариші, товариші, українська література – це література, яка має світову славу. Ой, хто її в світі читає? А чому немає україномовних кінофільмів? Чому не дубльовано жодного фільму з французькою чи англійською і на українську? Бо їх ніхто не захоче дивитись. Брехня? Я захочу, він захоче, ми захочемо. Ну де в Києві хоч один україномовний кінотеатр? На Соловках. На Соловках зараз заповідник. А в Мордовії, де тримають сьогодні політичних з Росії і України, російськомовні фільми. От я їду, наприклад, у автобусі. Ніхто вже нікого не чув. Запитань було багато, а відповідей не було. І дискусію відклали на наступний четвер. Куди же смотрела партійна організація? Не треба було ще сразу все це запретити, обізвався начальник пристані той, що вже років із 40 не говорив українською мовою. «Да, я смотрю, що це далеко зашло. Надо було зачинщиків уже давно пересаджати», обізвався й мовчазний. «Невже я їх ні трохи не переконав?» подумав Сава і сказав уголос. «Та це ж було вже після того, як зачинщиків пересаджали». «Постій, постій», перебив начальник пристані. «Це про тих ходили чутки, що в них... Долари знайшли. Ну, що хотіли підземний перехід на Хрещатику підірвати. Господи, та хто такі плітки пускає? Пам'ятаєте, як студенти Казанського університету за участі Леніна писали царю петицію? І то петицію не із запитаннями, а з вимогами. ха Так то ж було при капіталізмі. Ну, ми теж писали. Ну, ніхто, правда, по морді викладачів не бив, як було в Казані. А відповіли нам однаково. Призвідців вигнали, потримавши під арештом день-два. Мало їм перепало. Ну, звичайно. Ви звикли, щоб одразу десятку, якщо це не вам чи вашому сину. Я вже казав, що перед цими подіями декому і десять дали, а декому п'ять. А ту петицію нашу